La Ràlios Limitat ve a 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Petlla! Frances Francesc, FM La primera emissora local d'Ossi Noturn i Música Electrònica de Barcelona Fora 24 hores! La Ràlios Limitat ve a 91.6 FM els usuaris de la xarxa d'autobusos metropolitans podran saber el temps d'espera exacte per al pas de l'autobús gràcies a la plataforma amb bus, que ha presentat l'àrea metropolitana de Barcelona. Mitjançant un ordinador connectat a internet, un telèfon mòbil d'última generació o tauletes, els usuaris podran saber el temps d'espera per a qualsevol autobús de les línies metropolitanes, en qualsevol de les parades del territori. Fins ara, unes 450 parades d'autobús disposen d'informació dinàmica que ofereix informació actualitzada del temps d'espera i de les incidències que hi pugui haver. El nou servei ofereix una cobertura, una cobertura total de la xarxa d'autobusos que depèn de l'àrea metropolitana de Barcelona. El sistema té registrades gairebé les 4.500 parades d'autobús que hi ha a l'àrea metropolitana i té codificats els més de 600 autobusos de les més de 100 línies de gestió directa. També ofereix informació sobre les 102 línies de gestió directa. Operades per transports metropolitans de Barcelona TMB i dels seus 1.000 Els usuaris s'han de descarregar l'aplicació al seu dispositiu. Gràcies a un sistema de geolocalització, el sistema mostrarà totes les línies que passen per la ruta i quants minuts falten per al pròxim autobús en cadascuna d'elles. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, és tot un poble. Qui us parla i acompanya... Susana Avila, Ricardo Malabé i Jordi García. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi García.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 I comencem parlant del Centre Cultural Can Fabra que us ofereix la mostra Cajamarca Patrimoni Històric i Cultural de les Amèriques. El regidor del districte de Sant Andreu, el senyor Raimon assistirà a la inauguració de la mostra Cajamarca Patrimoni Històric i Cultural de les Amèriques. L'acte es farà avui a les 7 de la tarda. Hem de dir que la mostra es farà al Centre Cultural Can Fabra fins al 26 de febrer al mateix Centre Cultural. L'associació de peruans residents de Sant Andreu, Barcelona i l'Institut dels Andes, amb seu a la ciutat, impulsa aquesta iniciativa tot compten amb el recolzament de la Multimunicipalitat Provincial de Cajamarca, la Universitat a les Peruanes i el Consolador General del Perú a Barcelona, l'Embajada del Perú a Espanya i el Ministeri i d'Industiturisme, Promp Perú. A la ciutat de Cajamarca, Perú es va produir la trobada decisiva entre els conqueridors europeus i la civilització incaica. Cajamarca és, doncs, un dels centres d'expressió de la ciutat. La cultura, l'art de les Amèriques desenvolupat per les civilitzacions històriques. però per tot això, lOrització d'Estats Americanos OEA va declarar Caja Marca Patrimoni Històric i Cultural de les Amèriques. Per tant, no us perdeu aquesta, aquesta exposició que es realitzarà al Centre Cultural Canfabra avui a partir de les 7 de la tarda. D'altres informacions, doncs ens porten a parlar dels Consells de Barri del Districte de Sant Andreu. Aquest mes de febrer hi haurà reunions dels Consells de Barri a Trinitat Vella per o de Vivir, La Sagrera, Nava, Sant Andreu de Paloma, Congrés Idians i Bon Pasto. El primer Consell de Barri correspondrà al de la Trinitat Vella i es realitzarà demà dimarts al Centre Cívic al carrer Foradada número 36 a partir de les 7 de la tarda. I d'altres informacions també ens porten a parlar d'un milió d'euros per vigilar habitatges desocupats. Dels 588 habitatges públics pendents d'ocupar la ciutat, a finals del 2012 un 49% corresponien a promocions de regesa a Torre Barú, les casernes de Sant Andreu i Vallvidrera. El PP ja ha posat el crit al cel perquè aquesta empresa del Consell Comarcal del Barcelonès, segons diverses fonts, passa una situació financera complicada, ha tret a concurs un contracte de 963.500 euros per la vigilància i custòdia d'aquests 286 pisos que estan buits, tot i que, formalment, acabats. L'Ajuntament de Barcelona ha admès que tenen problemes per adjudicar aquestes promocions, especialment les de Torre de Baró i Vallvidrera, i que per aquest motiu estan estudiant diverses fórmules per donar-los a sortir del mercat. Una possible sortida seria, per exemple, que hi posés, poguessin aspirar veïns de poblacions de fora de Barcelona. Mentre això no passa, els habitatges continuaran tancats amb pany i forrellat. A la resta de, de pisos de la ciutat que estan en aquest compàs d'espera, Roc Boronat, pacient de l'exposició i la Clota, l'Ajuntament no hi veu cap problema i diu que segueixen el procés administratiu reglat. Més tard o més d'hora, seguint aquesta tesi, que ja s'adjudicaran. I ara parlem del Carnes d'Oltes perquè continua els barris de Sant Andreu. Després d'un cap de setmana intens, no hi han faltat una bona quantitat de rues duar, relacionades amb el Carles Toltes. Les activitats de Carnestoltes Toltes continuen als seus barris. Doncs, Comencem parlant de l'enterrament de la Sardina i seguici funerari de Carnestoltes Toltes a Sant Andreu, que es realitzarà aquest dimecres. A l'inici serà a la plaça de Can Galta Cremat fins a les portes del districte. També podreu gaudir d'un cafè amb Tartúlia Carnaval a càrrec de Pep Fornès, aquest 17 al Centre Municipal de la Cultura Popular de Sant Andreu al carrer Arquímedes número 30. I també dir-vos que a la setmana que ve també continuen aquestes activitats relacionades amb el Carnestoltes amb tallers i activitats a l'Espai Jove Garcilaso, que es diuen Barnavales. Serà dissabte de la setmana que ve a l'Espai Jove del Centre Garcilaso, que es troba al carrer Garcilaso número 103. I ara ja, com hem passat el cap de setmana, podem parlar d'esports, podem parlar de futbol, i és que el jugador Androuen Xavi Jiménez opta a millor gol del futbol català 2012. El gol de xilena de Xavi Jiménez davant del Mallorca B ha estat escollit un dels tres finalistes pel premi a millor gol del futbol català del 2012 que trien Esport 3 i Catalunya Ràdio. Es pot votar pel seu gol en l'elecció popular que es decidirà el guanyador al web d'Esport 3. Doncs en el transcurs de la segona gala d'estrelles del futbol català, organitzada per Esport 3 i Catalunya Ràdios, premiarà el millor gol del 2012, el que opta la gran xilena de Xavi Jiménez davant el filial mallorquí. El gol de Xavi Jiménez combateix contra el gol de Cuny del Girona i el de Baruc de Matlleu. De moment, Xavi Jiménez lidera la votació. Ajudeu-lo a guanyar aquest premi amb el vostre vot al web d'Esport 3 al següent enllaç. Http, dos punts, barra, 3cat barra, llistes, barra, esports, al, guió, millor, guió, gol, guió, del, guió, futbol, guió, català. I ara, doncs, ara que hem començat a parlar del Sant Andreu, doncs què us sembla si fem un, un, una ullada... Uh, com va anar el partit que va enfrontar el Llagostera amb el Sant Andreu. Doncs es tractava d'un partit que es jugava uh, fora de casa i uh, després d'haver jugat uh, entre setmana... A la Copa Federació doncs, el que ens trobem és que Llagostera va guanyar per 2 a 0 al Sant Andreu. El Sant Andreu ha trencat la ratxa de bons resultats a Lliga en un mal partit a Llagostera. Els locals han estat superiors i el descans ja manaven part a 2 a 0 amb gols d'Artave i Gila. A la segona part el partit s'ha igualat, però l'expulsió d'Edgar ha evitat qualsevol reacció andrauenca. A banda del resultat negatiu, el partit deixa tres males notícies en forma de baixes, les sancions de Melo, que ha vist la desena groga, l'expulsió d'Edgar i la lesió de Didac. I és que no li ha sortit res bé a un Sant Andreu que com dèiem, ha causat les dimensions del terreny del joc i el desgast de la Copa Federació. El Llagoster ha sortit millor i des del primer moment ha anat a buscar la porteria de Morales. Al minut 3, Joaquí enviava la pilota per sobre de la porteria en un rematador des de la frontal de la petita, arribant des del darrere. Set minuts després, Aitor responia amb una oportunitat més clara dels quart ribarrats. En tot el partit, un xut de de falta directa d'arrosca que tocava el travessé i marxava fora. Doncs l'1-0 ha arribat al minut 16 per mitjà d'un xut lliunyà d'Artave, que ha sorprès tota la defensa androbenca, Morales inclòs. Els de Pit Belmonte han intentat respondre amb una rematada de cap de Atpàrren a la sortida d'un córner i una altra falta picada per Aitor, però totes dues rematades han marxat fora. No ha perdonat, en canvi, el Llagostera. Eloi Gila ha resolt de cap després d'una bona, com... bona combinació per banda dels lloronins. L'agació de ha deixat l'equip amb 10 homes mentre Boix escalfava. Els locals han estan a punt d'aprofitar-ho per fer el tercer. Però una granaturada aturada de Morales aixut de Joaquí ho ha evitat. Acabava una primera meitat amb un ritme molt alt que ha passat factura a les cames dels andrewencs. I en la segona meitat el partit s'ha igualat i les ocasions han disminuït. Òscar Álvarez, a la sortida d'un córner, i Edgar en un xut de falta directa han posat pràcticament les úniques ocasions del segon temps per cada equip. Precisament el màxim golejador andreueng ha vist una groga injusta per un salt amb un jugador del Llagostera, una targeta que minuts després li costaria l'expulsió. Novament, Edgar i un defensa jagusterenc saltaven i l'àrbitre li tornava a mostrar la groga, la segona al davanter de Gabà. A partir d'aquí, les opcions de reacció s'han esvaït. Amb un jugador menys i el partit de dimecres a les cames, els tres punts es quedaven a Jagustera. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix serà una petita pausa, però recordeu que d'aquí una estona el que volem fer és parlar de com ha anat aquest Carnestoltes, que tal com hem dit abans doncs encara hi ha alguns actes en els quals doncs, podreu participar. Fem una pausa i tornem. seguir somiant i veure del teu alè a prop dels meus sentits. Sé algun record, sé que alguna por pot seguir vivint entre tu i jo. Sentiré la teva veu. T'atrego per sempre tu. No vull veure't així, mai entendrem per què. Avui el meu destí. Fuig de nosaltres dos, s'atura de cop al món. I res ja no ens importa. Segui vivint Entre tu i jo Sentiré la teva veu Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Ràdio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de que, aquest cap de setmana està del del Carnestoltes. Doncs barris com Trinitat Vella, Veró de Viver, La Sagrera, Sant Andreu de Palomar, Congrés Indians i Bon Pastor s'han volgut sumar a, aquest, a aquesta festa, a aquest Carnestoltes, amb diferents actes. Exacte, ahir diumenge, el 10 de febrer, els carrers de Sant Andreu van acollir durant tot el matí la tradicional Rua de Carnestoltes, dels que en guany arribava a la novena edició. A la Rua hi van participar fins a 22 compasses diferents que lluïen tot tipus de disfreses elaborades amb moltes ganes i il·lusió. Entre les disfreses més divertides es van veure la de dracs blaus, de pastís i espelves, d'escrement i mosques, de centaures, d'exploradors egipcis, espanta gats i rates de raïm o de nens petits. Tot va començar cap a les 11 del matí des del passeig Fabre i Puig entre Concepció Arenal i Dublín i una després la rua va arribar finalment a la plaça de Can Fabra. I a la una de la tarda s'entregaran els premis a la millor comparsa infantil, a la millor comparsa d'adult i a la millor comparsa d'entitats. El primer premi a la compar, millor comparsa infantil fou per Fouparlies, premsat de Viana, amb les seves disfresses de Saló de Far West. El primer premi a la millor comparsa d'adults el van rebre el grup La caja de Pandora gràcies a la seva disfressa de Santaures. I, finalment, la colla de gegants i capgrossos de la Trinitat Vella s'enduïren el primer premi a la millor comparsa d'entitat per la seva disfressa de nens petits. Després de tota la disbaixa, varen poder parlar amb el president de l'eix comercial de Santander de Palomar, el senyor Prósper Puig amb el regidor del districte, el senyor Raimon Blasi, que també va ser present, amb l'ambaixadora del rei Carnestoltes, enviada especialment a Sant Andreu de Palomar, i amb els guanyadors, amb la millor comparsa infantil i a la millor comparsa d'entitats. Ròsper Puig, representant president de l'Eix Comissari de Sant Andreu. Quin balançar d'aquesta novena edició de la ruada Carnestolta de Sant Andreu? Bueno, escolta, molt contents perquè la participació ha sigut molt gran i suposo que tothom ha quedat content. La qualitat de les compasses era molt important, ens ha costat molt decidir i aquest any la Trinitat s'ha portat a les dues molta cosa, eh? Quasi tota, vamos! Quina hem vist a les diferents rues, a tots els barris de Barcelona, a Sant Andreu, com a bon Bonpastó, Barot de Viver... Encara queda molt molta carnaval per davant. Quin, des de comercial de Sant Andreu, quines activitats han en mancat encara? Bueno, eh, aquí fem l'enterrament de la sardina, que es, que es fa dimecres, i bueno, ara ja el carnaval ja va costavall, fet gràs, ja han fet dijous grans, ja s'han fet el que és la, la rua, ara ja quedarà com, com a element important l'enterrament de la sardina, que es fa la dimecres. Vostè s'ha disfressat? I jo no, però la meva, la meva botiga sí que es va fer tothom de Pitufo, que és d'any de Barrufet. D'acord, doncs moltes gràcies i moltes felicitats. Igualment, gràcies. gràcies. Dona, no, no, no. no, esteva el del districte de Sant Andreu, o sigui, el meu Raimon Pla. Sí. Quin va ens faran aquesta novena edició del Carnaval i la Rua de Camp de Sant Andreu? Home, com ha dit l'ambaixadora, després d'aquest càlcul aproximat que havíem fet des d'aquí un balcó de l'equipament de Can Fabra per part de la Guàrdia Urbana, 1.500 assistents, és una cosa espectacular, alguna que consolida aquest Carnaval en el barri de Sant Andreu i que passa a ser el de referent i l'aglutinador dels diferents Carnavals que hi ha en el conjunt de, del districte amb els seus set Barris, per tant, molt satisfets i encara encara aquest any que ens portarà la desena edició al 2014. No s'ha notat la crisi. Malgrat tot, eh, hi ha molta originalitat, molta feina. A veure, la crisi no sé si es nota o no es nota amb alguns elements, amb... on és complicat veure que hi ha crisi, que existeix crisi, és amb la voluntat de treball, amb l'associacionisme, amb aquestes ganes de passar, ni que sigui per dos, tres, quatre dies, uns bons dies, uns grans dies i a més a més fer-ho arribar al reste de veïns i de veïnes, en aquest cas del districte de Sant Andreu. S'ha disfressat aquest any, vostè? M'he posat una corbata a joc amb l'ambaixadora perquè ningú ha dit, és l'ambaixadora del rei Carnestoltes de carnes totes cap aquí al districte però a saber que és la nostra ambaixadora, és l'ambaixadora del poble de Sant Andreu del Palomar, és a dir que s'ha anat bellugant tota aquesta setmana per la ciutat de Barcelona representant el propi districte, per tant, a joc aquesta corbata de color vermell amb aquesta disfressa d'aquesta ambaixadora tan elegant i tan simpàtica D'acord, doncs moltes gràcies, senyor Regó Blasi que vagi molt bé Moltes gràcies a vosaltres I Estem amb l'ambaixadora amb l'ambaixadora del rei doncs aquí a Sant Andreu. Sí. Expliquen quina és, és la teva feina com a ambaixadora. Doncs jo com a ambaixadora, que per cert el meu nom és Maaviata, Xanxani Coats, ambaixadora passional del barri de Sant Andreu, és venir a controlar i a... bàsicament a controlar que el barri regna durant aquests dies la disbauja. Jo sóc ai, la comprovadora oficial del rei Carnestoltes en persona de que aquí regni la disbaixa i em sembla que tot va fil per randa per on d'anar. I ha regnat la disbaixa? Ha regnat tot això? Mira, mira, fes una ullada del teu voltant. Està tothom com una cabra, com s'ha d'estar el Carnestaltes. D'acord, doncs aixem amb el Baixadora, que té molta feina a fer. D'acord, moltes gràcies. Adéu, carinyo, adiós. Estem amb els flamants guanyadors de primer premi a la comparsa d'entitats que van disfarçar els donadors. D'on va sur... Estem en Paqui. Sí, Paqui, pa Paqui. Paqui de, de los llegants i que agrosos de Tarpetlla. D'on va sortir la idea de disfarçar-los de nens petits amb, co... amb cuna inclosa? Sí, no no sé, mira, començamos a parlar, a parlar, i al final, pues mira, sale la, la idea. Ah, pues eso, pues eso, vale, ya está. Lo pensamos rápido. Quan vau trigar a fer tota la feina perquè, a guardar el vestir, portar un, una capucha, portar cunas, todo tipo de material. Y los andadores, los andadores también. Pues, abans de de, de Nadal, abans de Nadal comenzamos a, a hacerlo. Pero no, poco más, poco más. Los, los campes de semana, el desastre y el diumenge, por la tarda Y ve ven, y ya está. ¿Es la primera vez que guañeó el primer premio de entidad? No, ya hace unos años y si vinimos de Bambas, también, también lo ganamos aquí. En la, en Andreu sí. Heu repetit aquest any? Aquest, aquest any sí, hem repetit, sí. Doncs moltes felicitats, moltes Gràcies Gràcies, adeu. Estem amb Txari, una de les representants del de primer premi a la millor compàs infantil al Far West. D'on va sortir l'idea de disfarsar-vos de, de Far West, de Ballarines de Can Can, i explico una miqueta tota la vostra feina. Doncs pues res, quan acabem ara aquesta... Rua que fem, ja comencem a pensar la' l'any que ve i hem de fer alguna cosa que puguem ballar sobretot ballar i que sigui molt vistós i llavors ja comencem a mirar robes idees i ja comencem o sigui, és, ja començarem demà quasi sí. Qui va tenir la idea de disfarsar nos de balleres de Can Can jo. <ríe> jo. Ah, jo, <ríe> jo perquè era molt vistós i vam dir mira és fàcil, els nois poden anar de vaquero com vulguin, és barat perquè tot això s'ha de mirar i ja està, es se passa això és la primera vegada que guanyeu el primer premi de compàs infantil. Esteu orgulloses, esteu content. Molt molt, molt, molt, molt, perquè cada any ens presentem i veiem i ens fem unes corrades que no us penseu. I per fi és un reconeixement, la veritat. És que estem molt, molt contentes. D'acord, doncs moltes gràcies i moltes felicitats pel vostre primer premi. Gràcies. Ja, ja, adéu. Adéu. adéu, adéu. Una altra de les rues de Carnestoltes va ser la que va tenir lloc dissabte 9 de febrer des de les 6 de les 6s la tarda, quart, des d'un de quart de sis de la tarda fins a dos quarts de set al vespre i amb sortida i arribada a la plaça dels Jardins d'ells. Per què ens expliqui com van anar la rua de Carnestoltes de la Sagrera tenim a l'altra banda de filtenofòlic a ajustir camps de la Comissió oh. de Festes de la Sagrera. Bon dia, senyor Camps. Hola, bon dia. Vostè, quin balanç fa de la rua de Carnestoltes del barri de la Sagrera? Bé, bueno, l'aparança per part de la comissió de festes és totalment positiu. Cada any ser un any ens superen tan organitzant com són amb la participació dels veïns i aquest any va sortir tot amb molta, molta gent amb el temps d'acompanyar i molt contents. Més o menys van saber quina va ser la xifra d'assistents a la Rua de Carnestoltes de la Sagrera? Ens fa difícil calcular una miqueta però si s'entra durant la Rua i sota al final a la plaça d'ells quan va començar l'espectacle infantil doncs podien parlar entre unes 1.500-1.800 persones segur que estàvem a la plaça. Uh -huh. Perquè també va haver-hi espectacle infantil, no? Després de la rua? Sí, un cop acabava la rua, doncs, eh... després de la de, taula de, de, de, del Parlament del rei Carles Rastoltes, doncs, eh... vam fer un espectacle infantil i una xocolatada pels, pels crios. Exactament. Mm. Tenen xifres de la xocolatada? Quants van haver de repartir al final? Les xocolatades van ser unes 800 potser uns gons de xocolata, que és el que teníem revist i bueno, ja vam, vam fer curt, però, però vull dir, a partir de... Algú es va quedar sense xocolata. Suposo no? que sí, suposo que sí, no, no molt però més d'un poder sí. Uh -huh. Més o menys es pot explicar als nostres oients que no van poder assistir a la Rua de la Sagrera, per quants grups, quantes comparts estava formada la Rua? Bueno, la, la, la Rua, a part de que sí que hi ha una gent de, de grups, que normalment ja sí, participen als, als 12 anys, com podria ser l'Àmpera Pegaso, el grup de Contri, o la gent de l'Escola del Segre, hi ha moltes famílies i molta gent del barri, de disperses vivien de, de molts tipus, des de pirates, vivien princeses, espanta-ocells, grups de, de gent de, de trobelites i de, de, de tot. Personalment hi ha alguna haver -hi alguna disfressa que li va cridar més l'atenció? Per Però ser cap, vistositat jo. o perquè era molt original? Bueno, de la, com a vistors d'aquesta del grup de, de conti i anaven d'espant d'ocells, doncs que va quedar, quedar força bé. D'acord, senyor Camps, sí. si vol afegir alguna cosa, Però, activitats no. que queden preparades encara per aquests propers dies de Carnestoltes? Bueno, nosaltres des de la cedera uh, ho vam concentrar tot en cap de setmana i bueno, hem acabat doncs, molt contents de el que hem fer vull dir molta participació, agrair als veïns doncs la col·laboració, perquè doncs, si fas coses és perquè la gent s'ho passi bé i si a sobre doncs, col·laboren i participen, doncs encara estem tots molt, molt més contents. I, bueno, i, i també és la les properes festes. Vostè com a president es va disfressar d'alguna cosa? Bé, entre si la comissió vam anar tots disfressats de disfressats del grup d'aquest Village People, de cada cosa de, de, de diferent manera. Molt bé, d'acord. Doncs moltes gràcies per dedicar aquest moments a la radioutilitat vella. Gràcies a vosaltres per donar aquesta oportunitat. Vinga, bon adéu, un bon dia. D'acord, ja acabem d'escoltar una miqueta la, la Rua de Carnestoltes, de Sant Andreu de Paloma i de la Sagrera. Molt bé, doncs ja ho acabo d'escoltar. La Rua de, de Sant Andreu, la Rua de la Sagrera i encara queden algunes activitats, com hem dit al principi, per poder gaudir d'aquest Carnestoltes. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem. dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara doncs com cada dilluns el que toca és entrar dins la nostra habitual àrea de servei per parlar de la nostra llengua, per parlar del català. I tenim amb nosaltres aquí al meu costat, doncs a la Judit Riar molt bon dia. Bon dia. Doncs què és el que ens teniu preparat per al dia d'avui? Avui parlarem de cuidar-se al segle XXI. Què vol dir això de cuidar-se? Mm? Uh -huh. Ara que ja som a febrer, potser és hora de fer balanç de com van els propòsits que, que vau fer-vos per any nou. Us uh -huh. en vau fer? No cal que uh -huh. <ríe> cot... No. Es poden mantenir en secret, sí? Eh, els heu complert un de... altra... Estem... Aquesta és una altra Estem pregunta. En D'acord, encara és d'hora. Avui tenim amb nosaltres dues convidades que no sé si, si se n'han fet mai de propòsits d'any nou. Clar, so, sí, normalment Diana? sempre, que no dius els teus propòsits, però que fes, fas. D'acord. De fer-los es però en parís de realitzar-los... I ja és una altra cosa, sí. sí? Eh, I per què, Diana, tu que has començat, per què, per què et sembla que la gent es fa propòsits si les estadístiques diuen que la majoria de gent no arriba ni a començar-los? Perquè per el temps, per Nadal, per el, eh, perquè hi ha canvis que he eh, fet que se, eh, pen, se piensen les coses que, que passen, que faràs, tens sons... I, i eh, any nou eh, sempre arriben noves idees, i però la gent sempre té propòsits. Sí, el que passa que després potser no els arribi a fer. I tot i que sabem que no els farem, ens fem els propòsits d'any nou, de fer-los. El problema no és així, els propòsits és que ens proporem coses molt complicades, molt difícils de complir, són poc realistes... O oh. ens el que ens proposem ja directament és que serà impossible. Ons ens falta disciplina, potser. Sí. Mm. Un dels propòsits més habituals, que em sembla que tots ens hem fet algun cop, és el de fer més esport. No sé si algun de vosaltres se l'ha fet mai, no ho preguntaré, eh, però tenim avui amb nosaltres l'Ester, que és professora en un gimnàs, oi? Dos. En dos gimnàs. Bon dia, bon dia Esther. Bon dia, Esther. Eh, sí, treballo en, en dos gimnasos d'aquí de Barcelona, compleix esportiu municipal del Guinardó i a Duet Esports Cotxeres Borbó. Aleshores, pues, faig classes d'esprint en diferents horaris i bé, i allà estem, i intentant ajudar a la gent no només físicament, sinó mentalment, que és del que més pues, sempre tracto. Heu notat un increment... O noteu un increment al mes de gener? Sí, el mes, hi ha mesos puntuals sempre amb el món dels gimnasos, al mes de gener i al mes de setembre normalment sempre hi ha un més increment de gent. Suposo que és per després de les dates que un menja o de l'estiu, eh? de les patates braves i de que hi ha, no? I sigui, sí, hi ha un petit increment, però sí, la gent ha que reconèixer que es, es cuida, no? Es cuida, es comença a cuidar una miqueta. I quines són les activitats que tenen més èxit? Jo crec que, bueno, jo trato, jo, jo soc monitora d'espina, llavors, mm -hmm. clar, parlo d'aquesta. Crec que té un força, un força impacte ja aquí a, a, a Catalunya, i però bé, qualsevol persona que practiqui qualsevol mena d'esport que, que li agradi i que estigui convençut del que fa, no hi ha cap problema. Penso que altres activitats com aerobic, esteps, natació, d'acord una mica de les característiques físiques de, de, de cadascú, doncs pues, pues totes tenen un un èxit. D'acord. I això de les què és? Bona <ríe> pregunta. Bé, l'espinning és, és, és simular un trajecte, és el més semblant que hi ha a la, a la bicicleta real, però clar, és diferent, mm. té les seves diferències i és com, bueno, rodar rima fer una sessió d'espinning a les seves parts corresponents, mm. per d'escalfament, eh, per principal, tornar de la calma i estiraments, mm -hmm. i és simular un trajecte, un perfil, no? Ja es poden fer mil un de perfils de a muntanya, a plans, a una contrarreloj, en fi, sí. eh, a vale, les capacitats aeròbiques baixes també, sempre que es diu que espinente que s'edur, doncs pues, no, hi ha les capacitats aeròbiques baixes que, que bueno, són, són de les més saludables, a nivell de salut són les millors. Uh -huh. Aleshores, pues, bé, és, és, no només és, és, sempre ho dic i sempre ho diré, no només és muntar-te amb una bici i rodar el ritme de la música, és alguna més, espinente és okay. més. I quin és el perfil de, dels alumnes? de la classe d'Spinning? Jo parlo del, del, del que jo tinc. Jo tinc franges de dates de 16 anys la persona més jove. Està la més gran potser i he arribat a tindre un senyor de 70 Val? llavors eh, penso que no té que haver-hi cadascú dins de les seves possibilitats físiques i a més pues, es, crec que es pot fer una sessió d'espinning jo ho, sempre ho repeteixo les meves classes eh, que si hi ha algú que se sent pues, cansat o aquell dia no li ve de gust treballar intensament, ell ho pot fer la meva sessió tranquil·lament des de baix assegut als 45 minuts i no hi ha cap mena de problema també hi ha molta gent nova que se'n va incorporant cada dia no? llavors, pues, clar, a aquesta gent no li pots dir que el primer dia ho doni tot, és evident perquè ni ell ni jo mateixa ho, jo, jo podia el primer dia, no? Aleshores l'ajudes pues, bueno, a col·locar-se bé la bicicleta i ell que faci la seva sessió assegut i que vagi rodant i, i, i de més. Vull dir, no es, sí, no es tracta de competir en ningú, ni molt menys sinó d'estar, pues, de, de, de ser un grup, va? dins cadascú de la seva possibilitat i del nivell de fitness i de l'edat, cadascú que que rodi el que pugui. Ets una professora molt entusiasta molt, pel que veig. Estic molt enamorada sí. del que faig. I com és que, que vas decidir ser professora de spinning? O què et va portar? Com vas arribar? O sigui, com és que has arribat fins aquí? Jo, jo tenia la meva feina. Jo era pues, una de tantes que treballava amb una assessoria laboral, escala de més, i després pregava de treballar i anava al gimnàs on estava apuntada i ja un dia vaig passar per, per, bueno, a dins del gimnàs vaig passar per la sala d'espini i ho vaig veure des de fora i jo, pues allò ja em va, no sé, va haver-hi algú no? uh -huh. vaig veure la classe des de fora i tal jo vaig dir, va, pues jo això ho tinc a provar i si sí, el dia següent, pues ja ho vaig provar i de més i em va enganxar d'estar al primer moment havia no algú, no, no era rodar, sí, no era rodar i res, vaig començar amb un dia a la setmana dos, tres, hasta que cada dia, sis dies a la setmana vaig passar d'una classe diària dos diàries dos tres diàries, i a la bona, aleshores al cap de dos anys de, de fer-ho com a aficionada vaig sentir alguna un, cosa no? que em cridava i que em deia que jo havia d'estar allà de la, en aquella tarima i bueno, em vaig informar de com treure amb el títol i ja i que vaig anar-hi, ja m'he format en tots els cursos que, que, que hi ha hagut D'acord doncs bé, si voleu saber més coses, eh, podeu llegir una entrevista que li van fer al, al periòdico i que va sortir el Dia de Reis d'aquest any. D'acord? Vull dir que així se'n pot aprendre més. Eh, Esther, ens pots explicar alguna anècdota curiosa que t'ha passat fent classe? Hi ha moltes. No només són les anècdotes, són les paraules que et diu la gent al cap al, quan acaba la classe... No són paraules d'agraïment només, sinó són paraules de que sents que aquella persona l'has ajudat durant tres quarts d'hores. no? Eh, no sé, quan, per exemple, que agafo vacances i algú et diu, disfruta les vacances, però torna. Ostres, això dius, no sé, algú ho significa, no? Anècdotes, un dia vaig fer una classe, la vaig començar de manera molt especial, vaig apagar els llums, la música, vaig trobar la música adequada, una introducció, bueno, que era molt espiritual, jo ho soc, de fet. I, bueno, vaig començar a parlar, no? I vaig fer com que la gent retrocedeix amb el seu temps, la seva vida, i després vaig tornar, que tornés endavant, no? Quan vaig a junts, molta gent estava molt emocionada, però estic parlant de llàgrimes, eh? Aleshores, doncs, bueno, aquesta seria una anècdota curiosa. de més, és que són moltes són moltes paraules. M'has dit que en alguns casos fas eh, sessions amb espelmes. Sí, correcte. Mm. Ens pots explicar una mica més com... Bé, si són sessions, eh, bueno, es ha de trobar la música adequada, evidentment aquí la música ha de ser en plan doncs, molt més més suau, val? pot haver-hi muntanya també, un ritme de muntanya, però la música té que ser adequada, no? llavors eh, poses tota la sala amb espermes i, i incienso també apagues-les uh -huh. junts i la fas tota la classe doncs, a les junts apagades espectacular, es crea un ambient de màgia però I, bueno, intentes que la gent connecti, no? connecti en si mateixa no en mi, si quiera sinó en si mateixa que busqui al seu interior i és una experiència molt gratificant Sí, sí, m'han entrat ganes. No sóc una persona qui agradi gaire l'esport i m'han entrat ganes de, de provar vulguis, això de l'estí. Quan vulguis, esteu convidats, tots els que esteu aquí, <ríe> almenys Sabeu. provem no? Sí. Hola, a mi m'agradaria fer una pregunta a l'altra convidada. Sí. sí. Clar. Alguna vegada has fet el propòsit de fer esport? Sí, sempre. De fet, sempre he practicat esport. Eh, abans eh, feia de, de a nivel de competición cuando era yoba y feía voleibol, eh, bateix corra y he tingut lesions eh, per, per lo que veía la, la Esther, de que eh, fas eh, exercicis que no són molt terapèutics, no tens explicació, no tens informació, i clar, lo fas malament i, i bé, ja toca canviar. I ara sí que he trobat altres esports que ja van més que les meves condicions físiques i que també eh, gaudeixo molt far ahora taichi eh, a acu allí es una de una mica de impact pero bueno el agua ayuda y también yoga y bueno y de vagada algo de tenista aula pero ya es de ver por gaudir por perfecto por y porque Eh, per mi és molt important, és, és essencial per l'equilibri, per la ment, per la disposició, per l'energia i sí que m'agrada molt i eh, escoltar parlar a l'Ester és molt emocionant perquè, bé, bueno, ja ha, mm, eh, eh, ha anat al passat i, i bé, bueno, és, és gent que en l'esports també Eh, formes a la gent en, en les i, i surten característiques i sentiments molt especials mm -hmm. no és sol esport no és la unió física del cos i la ment al mm -hmm. principi has dit que vas fer voleibol de manera professional fins a on vas? A bueno, professional és eh, en la UB eh, competitiu professional no. Sí. Eh, eh, perquè no ha arribat per, per l'alçada la, per, per la meva alçada, no arribada a nivell de, de país o de comunitat autònoma dirien que acá. però sí que fer desports en, en el meu país, en launivers, la Universitat, universitat d'Antioquia I, i és una, una etapa molt especial de la meva vida perquè m'he format com gent, com a persona eh, i he fet amistats veritables que ara mateix eh, continuen. Uh -huh. Abans has dit que fas yoga, que fas tai chi, tenis taula... Totes aquestes activitats les fas a... són dirigides, les fas, a... les fas a algun centre? Sí, ara uh, estudio a la Universitat de Barcelona i fa, faig esport a la universitat. A oh, mirar... Què et sembla? Hem estat parlant de, de l'Spinning, abans voleibol, i ara tu has introduït el, el tema d'altres maneres de, de cuidar-se, no? Amb la pràctica de, del Tai Chi n'hi ha d'altres, com és el capoeira o el capoeira, la dansa del ventre, creieu que, que són efectives per cuidar-se? Jo crec que sí, qualsevol art, esport, no sé, perquè ara eh, hi ha una tendència a que incorpore, a més del físic i de la preparació i, i, i de l'estètic, si, si lo penses, també hi ha un factor d'espiritualitat, de la de ment i, i jo crec que la gent canvia en el sentit que troba aquesta eh, espiritualitat i, i la troba en l'esport en activitats com la dansa del ventre, el capoeira i més quan eh, s'estudien se els orígens d'aquestes arts o aquestes activitats. I, I penso que sí, que és, és molt important i que depèn de, de la personalitat, de les seves condicions, de l'etapa de la vida, en, en el meu cas és una condició física, però sí que trobar el tai chi i gaudeixo el tai chi i m'agrada molt i cada, cada cosa té unes vantatges i L'important és, és, és, és fer esport dins del que dèiem abans, no? dins de les seves possibilitats de cadascun, pues, pues, moure's, fer, fer alguna cosa, l'important és això. És que jo no hi Però... imagino la, la gent que no fa res i com és la, la teva vida, és que, és que és molt important. És que per, per mi és essencial, sí, és com, amb respecte, però sí que aprofitem perquè la gent trobe i perquè no tot. de vegades la natació, de vegades l'espini, o les teves condicions físiques no pots, m' agrada, però no pot, i pots trobar altres activitats. Caminar també es pot tipificar com un esport. Sí, clar, Qualsevol cosa que no sigui a seure al sofà es pot no, anomenar esport. Sí. Eh, el que passa que a vegades un excés d'esport comporta uns un riscos. Sí? Diana, has, has patit eh, algun problema físic greu a causa de, de l'excés d'esport o d'un esport mal dirigit? Sí, perquè feia esport de competició i, bueno, i, i l'enforçament era fes, fes, fes, fes i cada vegada més i més fort i no feia mm, i altres activitats que són necessaris o com deia l'Ester que una bona direcció no sempre la tens. Perquè en, en altres eh, èpoques trobaves eh, resultats. Eh, guanyar. Eh, no importava el com el mig sinó la finalitat. I si sí, tinc eh, problemes de llanols. principalment és aquesta i hi ah, un desgast a les cervicals. Mm y uh -huh. y perecho he cambiado el, me, el mecha a informar no más es por no más spinning i bueno y... Clar, eh, això és, és, el que, és el que diem no? que es, el tècnic és una part fun, fonamental, fonamental en, aquestes, en aquestes activitats i qualsevol activitat no? nosaltres no només estem per dirigir una classe i ja, no, que assessorar la gent no? Pensa, jo per exemple tinc molta gent que ve el seu primer dia i que aquesta gent mereix una atenció especial, especial dins del grup val? se li que d'assessorar com, com col·locar-se la bicicleta la postura, la, la, la manera de posar els braços val? la resistència Sí, Clar, la, la resistència és el que menys em preocupa perquè això ja ve amb el temps Vull dir jo, jo amb un alumne mai li parlaré de resistència o posa-li mitja vota jo mai parlo de votes o parlo de números de resistència i considero que ningú instructor té que parlar de números perquè és el que diem, tenim molta gent de diferents nivells d'edat i de fitness no? aleshores eh, el principal és tindre això que, que l'instructor sàpiga el que té entre mans que són persones el que tenim que no som objectes sinó som una persona que tens davant i assessorar-la correctament aquest és el factor fonamental clar, si tu ve la primera vegada una persona a les teves classes i bueno, s'ha sentat, pues, o no preguntes cada dia algú al seu primer dia de classe això és una pregunta que jo durant ja fa set anys que dono classes i la faig cada dia i la faig cada dia, vull dir és important és saber-ho saber, -ho, saber, -ho, saber -ho ensenyar a la gent jo no? crec que de vegades quan eh, fem esport eh, no hi no ha consciència no hi ha certa responsabilitat, perquè, per exemple, l'Ester pot tenir... Quantes alumnes assisteixin a la teva classe? Jo tinc una sala de 50 bicicletes i l'altra de 42, si la omplo cada dia, pràcticament. Sí. Imagina la sessió en la llums i espelmes, i que de vegades ja no pot fixar-se com s'ha... Quan, eh... quan s'ha aixecat... Com, o com la posició si, si el genoll es va al costat el torneu no sé, és, és difícil perquè controlar tots és, no es, sé. es pot controlar sí, es se controlar. pot, però es també pot. La, la pròpia responsabilitat perquè quan feia competència tu mateix entre eh, entrenaves eh? Sí. I, i de vegades no saps, l'estudi era estudiat però jo no era... no, clar, hi ha d'haver un coneixement del, del propi cos uh -huh. que és bàsic per saber i sobretot l'inventor de l'espina, el Jordi Gí sempre diu que eh, les classes d'espina no són competitives i això és un concepte que la gent se li té a ensenyar a les meves classes ningú competeix amb ningú va, al seu nivell i al seu ritme i crec que aquesta és una paraula molt clau, no? no la gent no entengui uh -huh. Ja m'agradaria preguntar-li, ja que les dues han fet esport, si creuen que s'ha de prendre complements vitamínics o algun tipus de substàncies per fer esport. Mm, jo no estic d'acord amb aquestes substàncies, no estic d'acord, això no vol dir que no ho respecti ni molt menys de, de, bueno, de, de posar-se aquestes coses, no? De fet és que les desconec perquè no, ni siquiera no m'ho plantejo. Alguns compleix vitamínics si, si fes falta, en el, en el meu cas sí, prenc algunes vitamines però perquè no necessito perquè són moltes classes a la setmana, però són completament productes naturals, val? No, no coses de química ni no, no crec. Jo penso que cal com tal no, que el més convenient és una bona alimentació, hàbits de vida sa, dormir bé... No fumar, que la gent fuma molt aquí, i bé, bueno, suplement vitamínic, sí, però dopatge o també hormones que deformen el cos quan la gent que fa peses, no, no. D'acord, molt bé, doncs moltes gràcies a les dues per aquesta sessió d'informació de, d'esport i potser m'han convençut Jordi, no sé si t'han convençut a tu potser... bé, això s'hauria de mirar d'una altra manera a mi m'han convençut gràcies a vosaltres Oiga. a vosaltres, moltes gràcies i una invitació perquè troben i demanen el que les caldeix qüestió sí. d'animar-se no? sí. sí. sí, molt bé doncs ara el que farem serà una petita pausa i tornem, vinga, fins ara Unitat Bella i a Sant Andreu de Palomà. Escolta cada mitjodi tot un poble. Molt bé, doncs ja tornem aquí després d'aquesta petita pausa i anem ja directament en el que és la nostra habitual agenda per comentar-vos doncs, algunes de les activitats que podeu gaudir aquests dies. Avui parlem de la fàbrica de creació Fabricovats, que usa costa al teatre amb una obra. Es diu Pei de Mercuri. La fàbrica de creació Fabricots al carrer Sant Adrià número 18 us ofereix a partir d'avui una mostra de teatre. Parking Shakespeare fa un salt i porta les seves representacions a la Fabricots. I en temporada d'hivern començant per Pell de Mercuri de Philip Ridley. Doncs Pàrquing Shakespeare fa un salt si la companyia va començar fent representacions de l'autor anglès gratuïtes i a l'aire lliure. Ara engega pàrquing d'hivern amb peces d'altres autors a la Fabra i Coats però seguint la mateixa filosofia, senzillesa i obertura a tothom. Per començar, s'ofereixen Pell de Mercuri de Philip Riley, dirigida per Antonio Calvo. L'obra en situant un futur apocalíptic en què Anglaterra ha patit un atac amb una arma química que provoca al·lucinacions i perjudica la memòria. Una sèrie de personatges tracten de sobreviure enmig d'aquesta frontera tèrbola entre realitat i fantasia. Molt bé, doncs tindrem la possibilitat de saber com s'ha desenvolupat aquesta activitat perquè en el programa en escena demà a les 7 de la tarda la Susanna Susana Avila, doncs ens parlarà. Hem de dir que aquesta obra eh, s'ofereix cada dia excepte el dia 15 de febrer i l'horari és a partir de les 8 de la tarda. L'aforament és limitat i l'entrada totalment gratuïta. I ara ens anem cap a la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero perquè volem gaudir del projecte binòmio. Què és això de binòmio? Cada dia de dos quarts de set a dos quarts de nou del vespre, realitzarà el projecte d'il·lustració urbana minòvio fet per vuit joves. El resultat final el podreu veure a partir del 8 d'abril a la sala infantil de la Biblioteca Tritat Bella Josep Arvero, al carrer de Galècia, número 17. Doncs el projecte compta amb el suport de PC Sant Andreu, educadors al partit del carrer i el servei de dinamització juvenil. Més coses a comentar-vos, doncs el Centre Cívic de Navas us ofereix l'exposició L'Art del Trencadís. El Centre Cívic Navas, al carrer de Navas de Tolosa número 312, us ofereix una nova exposició. Es tracta de L'Art del Trencadís, la podreu veure fins el proper 28 de febrer a càrrec de Joan Sarinyà. Doncs el modernisme català és la font d'inspiració d'en Joan Sarinyà, artista català que ve del món de la pintura i la il·lustració publica publicitària. Eh, ens queden sí? dos minuts, d'acord. Mm. Doncs continuem parlant d'aquesta obra, dir que fusiona l'art del trencadís, gaudínia amb l'escultura, tot donant com a resultat un univers particular on el joc de volums i textures ens du a un univers imaginari. Les matèries primeres naturals, com ara pedres, fustes i ceràmiques, són els elements bàsics i les senyes d'identitat de l'artista. D'acord, doncs nosaltres que margem ho deixem aquí, moltíssimes gràcies a la Susana Avila i també al doncs, nostre tècnic i a la Judit Riar doncs ho deixem aquí, ens retrobem demà a la mateixa hora que passarà una molt bona tarda, adeu-siau